Ви не назвете мені ту бестію, котра забрала з церкви священні речі, то не дожити мені до вечора, коли я не переріжу усе ваше село, починаючи з щенят. Не покладай гніву на людей безневинних, найясніший пане, обізвався титер, усі священні речі із церкви виніс з власної волі, а не за чиїмось наказом я. Ти? «Ха-ха!» – зрадів Шемуцкий, і потер від задоволення руки. «А де ж ти їх собако подів?» – спитав він трохи м'якшим, навіть ласкавим голосом, тішаючись спентеженням жертви. «Де я подів їх, найясніший пане, то відомо єдиному Богові і мені. Але ти і нам скажеш, га? Правда скажеш? І принесеш усе назад, якщо ми попросимо?» Губернатор ставав дедалі ніжніший і ніжніший. «Не скажу нікому, нічого не віддам», – твердим голосом відповів титар. «Чи бо, який упертий?» – здивувався Кшемуський і спокійно додав. «А принесіте, ну, панове жару і всипте гарненько по пригорщі йому за халяви. Цей засіб дуже корисний і розв'язує іноді язики». Через 10 хвилин на жаровні було розпечено вугілля Прив'язаний до стовпа титар стояв блідий, як полотно, але цілком спокійний Очі в нього палали релігійним екстазом, усташе потіли молитву Кати насипали йому за халяви жару, і скоро юхта в багатьох місцях прогоріла Дим тремтливими пасмами піднявся вгору і окутав обличчя страдника Але титар мовчав, навіть не застагнав Вельможний губернатор, сказав полковник Стемпковський: ця гадюка, здається, має лагідне серце і, певно, не стерпить мук своїх ближніх за себе. Так, слушно, пане, усміхнувся Кшемуський. А от спитаємо цих свідків, тільки бідолахам холодно, бо стояти на сирій землі, то поставте їх для зручності на розпечене вугілля. Сліпий дід навіть не здригнувся, чи він не дочував наказу губернатора поставити бидло на вогонь, чи йому було вже все байдуже, так само мовчазно сприйняла наказ і одна із жінок, але друга впала до них шемуська і почала голосити. «Вони не бачили, вони нічого не знають», – тихо через силу промовив Титар. «Вірю», – погодився Кшемуцький, – «але мені хочеться знати, наскільки тверде твоє серце. Адже ти одним словом можеш врятувати їх, жінка». «Не мене проси, а пана Титеря. Це в його волі». Титер застагнав, але швидше від моральної муки, ніж від фізичної. «Простіть мене грішного, простіть, добрі люди, але я не можу, Бог бачить, не можу віддати наших святинь і нашої віри на наругу латинянам. Перетерпімо ж за Христа від катів. Слуги виконали жорстокий наказ губернатора. «Та підведіть ще й цього дзвонаря, – додав Кшемуський, – на дябла йому валятися. Кінчайте з ним швидше, нехай дзвонить і скликає бунтівне бидло на тому світі». Цей час біля воріт почувся стукіт коліс і тупіт кількох коней. Гурт шовнірів, що стояв там з паном Довудцею, розступився і пропустив в ограду нового володаря Малої Лисянки, пана Левандовського, супроводі кількох гайдуків. «По якому праву на мою лисянку вчинено наїзд?» – напруженим від люті голосом вигукнув Левандовський. «Хто сміє порушувати мої власницькі права?» – «Я», – відповів Шемуський. «Пан губернатор?» – здивувався Левандовський, спешу не помітивши свого кривдника-ворога поставлений вельможним дідачем для того, щоб у княжих володіннях панувала справедливість і не порушувалось право. А вельможний пан сам скрізь насаджує насильство, грабунки і спаволю? Ха, від такого правління не буде добра ні панові, ні дідачеві. «Цо?» – посинів губернатор і схопився за свою домашівку. «А те, що я не дозволю в своєму майонтку порушувати шляхенські власницькі права». І Левандовський видобув свою шаблю. «Ха, а хто ж пану дав цей майонтик? Я захочу і сьогодні ж відберу». Я знаю, що пан здатний на нечуване злочинство, але цей майонтик дав мені найясніший князь – діда-прадіда, володар усіх тутешніх маєтків. А що пан клопотався, то не по охоті, а тому, що задля примки розгорив мій родовий хутір. То це не подарунок мені, а тільки сплата боргу». «Ага, зухвальство? То я ж покажу панові, хто я». Чому ще й досі не введено тут унію і чому ця церква не перетворена на костіл?